A napkelet rejtett kincsestára, kulturális, tudományos kalandtúra az indiai szubkontinensen s a világ más tájain. Kultúrában, Indiától Skandináveig, mindenütt találkozunk egy égi ikerpárral, akik nagyon sokat segítenek az emberiségnek. Szívesen teljesítik a kívánságaikat, gazdagságot és utódokat adnak, megvédik az utakat és az utazókat. Általában lovas istenségek ők lovas hajtanak. Valamilyen kapcsolatban vannak a lovakkal, a lótartással. Az ikeristenségek az ősi közös indoeurópai hagyomány részei, és az erre a hagyományra később rárakódott eltérő részletek nem törlik el, csak színesítik a képet. Az indoeurópai népek őshazáját már sok helyen vélték megtalálni. Ezt a kérdést nem igen lehet eldönteni, mivel őseink nem építkeztek, és kultúrájuk nem a tárgyak megőrzésének adott elsőbséget. Az Észak-Európától Közép-Ázsiaig húzódó füves cseppén éltek. Jólétüket a tehenek, mobilitásukat a lovak biztosították. Mint lovas nomádok, sokszor veszélyeztették a letelepedett népeket. Ugyanakkor jelentékeny kulturális hatást gyakoroltak rájuk. Lazatörzs szövetségben éltek. A törzsek közötti kapcsolatok hamar létrejöttek, vagy felbomlottak. Nomád népek nem igen hagynak maguk után írásos feljegyzéseket. Korai jelenlétükre így csak következtetni lehet. Például abból, hogy mikor jelentek meg a lovak, a lovaskocsis harcmodor, a területeket környező országokban, Egyiptomban, a Közelkeleten és Kínában. Az indo-európai népek forradalmasították a hadviselést. A kultúrát csak békeidőben ismerhették meg. A lovon harcoló, a lóval szinte egybeforrottnak látszó harcos azt a benyomást keltette, mintha valóban egy személy lenne a ló és a lovas. Az indiai védikus ikeristenségek, az ásvinok neve egyszerűen lovast jelent, de a Rigvéda egyes kent kentagurokként is szerepelnek. Fényes, ragyogói fiak, akik a gondolat sebességével száguldanak végig a földön és az égen, a hajnalisten nő, vagy hajnalcsillag megjelenésekor előhozzák, alkonyatkor pedig elvezetik a napot. Elválaszthatatlanok egymástól, aranyösvényeken járnak, erősek, gyorsak, a félistenek orvosai, és a halandókat is megszabadítják minden bajtól. A Rigvéda ötven teljes himnusz szentel az ásvinoknak, és sok más helyen is megemlíti őket. A himnuszok közül talán a következő a leghíresebb. Sötétnek véget vetett, húgát elengedte, vörös napot küldt helyette. Ménesek, csordák, szenturai, himnuszunk a földre lehívat. Hárítsátok el éjjel-nappal a ránk lőtt, mérgezett nyilat. Segíts meg a halandókat! Kincsekre áhítozókat Ezt te véd meg, azt te óvjat. Kedvelői a pompás méznek Jöjjetek tiszta jó akarattal üzetek messze bajt és gondot Védjetek minket éjjel-nappal A két ásvén, ha befogat, Kincstől nehéz lesz a fogat, Repítik a fürge lovak Jöjjetek kincsel megrakodva Háromüléses hintón jártok Hozzatok mindenféle ételt Nászatják ti barátok. Csjavanát megifjítottad, Pedut lóval vidítottad, Dzsáhaszát szabadítottad, Éfekete kút mélyéről A bölcs atrit is kihoztad. Ezzel a dallal áldozok néked, Szájon imám az ég magasára, Asvin ikerpár, Áldj meg, végy meg! A Rigvéda egy másik himnusza Több hőstetüket felsorolja. Feleséget hoztak Vimadának. Győzelemhez segítettek a lóversenyben. Budzsut kimentették a vízből. Versenylovakat adtak az embereknek. Kihozták Atrit a tüzes gödörből. Esőt csináltak a nagy szárazságban. Visszaadták Csávan a fiatalságát. Kiszabadították Vandanát, akit a démonok elevenen beástak a földbe. Tartsánnak lófejet adtak, hogy taníthassa őket. Gyermekkel ajándékozzák meg a meddőt, meggyógyítják az embereket és a lovakat, kincseket adnak, segítenek a harcban, kilenc nap után életre keltették repát. Ez a felsorolás sok olyan eseményt említ, amelynek a részletét nem ismerjük. A véda elmagyarázza, miért születnek ikrek, mégpedig a lovak példáján. Prajjá a tűzáldozat segítségével teremt ikreket. Elvette az magját, és beletette a szamárba. Ezért a szamárnak két magja lett. Azt is mondják, hogy a lóba tette. Ilyenkor a lónak van két magja. Így születnek az ikrek. Csak az ösvérnek nincs utóda, mert elvették tőle a magot. A közös indo-európai hagyományban az ásvinok még az égfiai. A Jajurveda így ír. A félistenek mindenütt gazdagságot kerestek. Nem találtak sehol. Csak az ikreknél. Vitatkozni kezdtek velük, de az ásvinok azt mondták, ez itt mind a miénk, ne követeljétek. A gazdagság egyedül az ásvinoké. Ezért az, aki gazdagságot akar, áldozzon ikerborjakat az ásvinoknak. A ló áldozatnál elhangzott imák egyikében ezt mondja a király. Szavitári insp inspirál engem, az ásvinok karjaival. Húsan kezeivel fogom meg a szómát. A védákban a gazdagság nem csak teneket vagy aranyat jelent, hanem sokkal inkább lelki gazdagságot. Ezt néha megkérdőjelezik annak ellenére, hogy a Rigvéda ilyen verseket is tartalmaz. Ti ásvinok, serkentsétek a szent erőt és a tiszta gondolatokat. Sújtsatok le a gonosz szellemekre. Hárítsátok el a betegséget. Így álltok a kisajtolt szómát a nap és a hajnal társaságában. Serkentsétek a világi hatalmat is, védelmezzétek a hősöket. Serkentsétek a teheneteket és az élőlényeket. Yeah na naaszattyáknak, az igazság fieinak is nevezték. A na asszatja, vagy nászatja szó azonban azt is jelentheti, orból született, és a brámanákban benne is van, hogy az ásvinok, vivaszván napisten és a kancalakot ölködt szaranyú fiai, akik anyjuk orrákból született. A félistenek orvosai, de nem tekintették őket közéjük tartozónak, nem kapták a haladatlansági italából, a szómából sem. Egyszer azonban megfiatalítottak egy nagy bölcset, Csiávanát, aki aztán szembeszállt Indrával és megbénította. Csak akkor oldozta fel, amikor az elismerte, hogy az ásvinoknak is joguk van a szómához. Az ásvinok feltétlen tiszteletének és kikényszerített elfogadásának kettőssége finom szárként vonul végig az epikus irodalmon, és csak gyógyító funkciójukat nem vonták soha kétségbe. A Maháparata leírja mondja történetét, aki a tanítója tilalma ellenére folyt a nevet. Olyan falánk volt, hogy még az arkafa leveleit is megette. A levelek keserű nedve a szemébe csöppent és megvakult. Ekkor az ásvinokhoz folyamodott, akik visszaadták a látását, és megáldották mindenféle tudással. Az indo-európai kultúrában és vonzáskörzetében mindenütt ismerték a lovas ikeristenségeket, kiknek neve Görögországban Kasztor és Polüdeukész latinosan Pollux. Egyszerre születtek, de Kasztor apja halandó volt, míg Polüdeukészé maga Zeus. Ők is elválaszthatatlanok egymástól, és a hazájuk spárta büszkeségei. Kasztor mint harcos, Polüdeukész mint ökölvívó mindketten a lovaglásban találták a legnagyobb örömet, és díjakat nyertek az olimpiai játékokon. Csak egy másik ikerpár, Idás és Löngeusz mertek megmérkőzni velük, amikor Kasztor és Polideukész a dioskúrok elrabolták a mennyasszonyaikat, és még a nyájaikat is elhajtották. Zeus fiát természetesen nem győzhették le. Ő azonban kijelentette, hogy nem kívánja a halhatatlanságot az vére és barátja Kasztor nélkül. Végül Zeus hozzájárulásával megosztoztak a halhatatlanságon. Ott vannak az égbolton ma is, mint az ikrek csillagkép. A diós történetében nem csak annyi maradt meg a közös indo-európai hagyományból, hogy harciasak és kedvelik a lovakat. Az ikrek csillagkép védelmezi az utakat és az utazókat különösen a hajósokat. Sok nemzet hajósai úgy tartják, hogy szerencsésen túlélik a vihart, a közben megpillantják ezt a csillagképet. Az angol Makulai így ír erről. Biztosan révbeír a csolnak, még ha vihart is külde az ég, hogyha a fény fényragyogással árbocán elfoglalja helyét. Ezt a jelenséget másképpen úgy hívják Szent Elmó tüze, hogy az égékrek segítsége biztos legyen, ki is faragták őket a hajó orrán. Például azon a hajón, amelyen Pál utazott a társaival. Három hónap múlva elindulánk egy Alexandriába induló hajón, melynek címere re Kasztor és vala. A kelták is sokat megőriztek a közös hagyományokból. Írországban a versenylovakat is legyőző, mahaisten nőikerfiai jelennek meg a dios szerepében. Az egyikük isteni anyja természetét örökli, a másik éppen olyan, mint az apja, egy úszteli földesúr. Mindenféle lovaskalandba keverednek, és az isteni fiú nagyszomorúságban él az égben, miután nem tudta megmenteni földi társát. Tacitus szerint az elbától északra lakó germántörzseknek is van egyik párjuk, Nertus, földistennő, és Nyörd, az ég ura. Egy anyától születtek, de Nertus a nyörd az ázok közé tartozott, akik pedig állandó harcban álltak egymással. Hamarosan szétváltak, az isten nő egy szigetre, nyörd a magas éjszakra költözött. Mondják azt is, hogy mindketten vánok voltak, és az ázok győzelme után azért kellett elválniuk, mert az ázok tiltották a testvérházasságot. A válzongi azonban időnként erősebbnek bizonyult a tilalomnál amint azt nem csak Wagner operájából tudjuk. Sajati suyovis na samsaku, na suvyo, na samsaku, na sam na na nául valten Iker jelenség mindig foglalkoztatta az embereken. Nem mindig örültek az iker születésnek. Igaz, hogy az ikerszülés statisztikailag nem olyan ritka, de kellő tapasztalat és tudományos képzettség nélkül az emberek azt gondolhatták, hogy ez megzavarja a természetrendjét, vagy a természet megzavart rendjét tükrözi. Néha meg is ölték az ikreket, vagy legalábbis az egyiket az indo-európai hagyományban elfogadták az ikreket. Komoly jelentőséget tulajdonítottak fizikai adottságaik hasonlóságának, de még inkább a köztük fennálló pszichikai köteléknek. A védikus hagyományban az ikrek szoros baráti kapcsolata, szövetsége van előtérben. A Rigveda elmondja, hogy Vivasan napisten lánya, jámi feleségül akart menni az ikertestvéréhez, Yamához, Jáma először elutasította a testvérházasságot, és mivel ő halt meg elsőnek, a halottak birodalmának uralkodója lett. A puránák szerint Jamuná folyam istennő miután barátnőjével, a Gangá folyóval együtt a tengerbe ömlött, a víz alatt ment vissza a Kalinda-hegységhez, hogy ott forrásként újra megszülessen. Az éve egyik részét a földön, a másik részét az alvilágban töltő istennő mitos szabukkan fel később Persephone, Ereskigál, Istár és más istennök történeteiben. Az Avesztában Himának nevezik az első halandót. Őt azonban megöli az Ikertestvére, a gonosz Spitiura, ketté hasítja egy baltával. Ikrek, Mitra és Varuna is, akiket a hagyomány egészen ősi rétegeiben az ég fiainak, <coughs> asszúráknak neveztek. A puránákban és az eposzokban egyértelműen démont jelentő asztúra szó jelentését illetően már sok javaslat elhangzott. A legvalószínűbben a létezést jelentő az égetőből származik. Mitra és Varuna gyakran szerepelnek együtt a Régvéda hinnuszaiban, mint égi királyok. Vigyáznak a kozmikus rendre, az ég, föld és levegő fenntartói, szemeik a csillagok, így aztán mindent látnak, ami a világban történik. Mindig együtt vannak, olyan szoros kapcsolatban, hogy még a gyermekeiket is egyszerre nemzik. Agasztját és Vasistát. Egy idő után, valószínűleg idegen hatásra, Mitra és Varina útjai elváltak. A világos, látható, kiegyensúlyozott, jóindulatú tulajdonságokat Mitrának kezdték tulajdonítani. Varunáról pedig azt mondták, hogy támadó, sötét, indulatos, heves és rejtett. A polaritás alapja a Rigvéda egyik verse, amely Varunát a rejtettel és örökkévalóval, mit rát a láthatóval és halandóval azonosítja. Elmegy az egyik, visszatér a másik. Élet és halál egyméből születtek. Újra meg újra találkoznak és szétválnak. Amikor az egyiket látják, nincs ott a másik. Hasonló szembeállítás Görögországban a diuskúrok, a keltáknál Nertus és nyörn, Rómában a Luperkusz és a Flamenek, illetve a két első királyromlusz és Numa. A polaritás nyomát másút is tette lehet érni a védákban, amikor Varunát és Mitrát, mint a papi és világi hatalmat, lelket és anyagot, Brahmánt és az illúziót, sőt, mint férfit és nőt állítják szembe. Yo yana, Om Namaste Rada Rani Namaste Rada Jai Rade Rade Jai Rade Iráni Aveszta teljesen elszakította egymástól Mitrát és Varunát. Varuna lett a legfelsőbb istenség, Ahura Mazda néven. Mitrát besorolták a jazaták az alacsonyabb rangú félistenek közé. Még néhány száz év, és Mitra, Mitrász néven harcias, bikaülő istenségként hódít a római légióban, Ahura Mazda pedig új ikertestvért kap a gonosz Angro Majnyu, Eredetileg Indra személyében. A Sassanida birodalom korára a végtelen időből világot teremtő és fenntartó személy Zurván lett. Ezt írják. Kezdetben csak Zurván létezett, mint tér és idő. Áldozatot mutatott be, hogy fia szülessen, de hosszú idő telt el eredmény nélkül, és ő kételkedni kezdett. Alapjában véve ő a jóság és a fény, de van egy hiba a természetében, a kétség. És amint ez felmerül benne, megfogantak Ormazd és Arimán. Ormazd az áldozatból, Arimán a kéterkedésből. Zurván elhatározta, hogy amelyikük előbb születik meg, azt teszik irájá. Ezt halva Arimán erőszakkal felszakította az anyaméhet, és odaállt az apja elé. Ezek az ikrek teljes ellentétei egymásnak. A jóság, gonoszság, fény, sötétség, lélek, anyag, polaritások sehol sem jelennek meg olyan kielezett formában, mint az iráni vallás ekései hajtásában. Köztük csak ellenséges kapcsolat lehetséges, és a megoldás az egyik teljes pusztulása. Sokkal szelidebb formában, de ugyanez a dualitás mutatkozik Romulus és rémus történetében. Ők mindketten mars fiai egy halandó lánytól, de csak Romulus halhatatlan. Anyuk, Rea, Szilvia, Vesta szűz volt. A fiúkat így nem tarthatta magánál, kitette őket a Tiberis folyóra. Az isteni apa azonban küldött egy nőstény farkast, aki az ikreket kimentette és táplálta. Romulus és Rémus később egy Faustulus nevű pásztornál nőttek fel. A Faustulus név nem csak véletlen, hiszen már az Etruszkok Faunusnak nevezték a nyájak istenét, sőt Lupercusnak, farkas űzőnek is. Romulus és Rémus nagy egyetértésben nőttek fel. Bosszút álltak a bitorló Amuliuson, visszahelyezték a trónra <coughs> nagyapjukat Numitort, majd elhatározták, hogy várost alapítanak maguknak. Helyet kerestek a városnak, de összeveztek. Rémusz az Aventinus, Romulus a Palatinus dombon várta az égi jeleket. Rémusz hat, Romulus 12 kesejűt látott. Jupiter így fogadta el Romulus javaslatát. Ekkor Romulus neki látott, hogy kijelölje a város helyét, mégpedig etruszk módra. Ekébe fogott egy tehenet és egy bikát, barázdát húzott, ez lett a szent határ, a Pomerium. Romulus megtiltotta a Rémusznak, hogy ezt a határt átlépje. Rémusz persze megszegte a parancsot, és meghalt Romulus kezétől. Téba városát is egy ikerpár építette, a halhatatlan Amplión és a halandó Zetus. Mindketten nagy lovasok és lószelidítők. Az indo-európai kultúra határterületéről és sokféle iker mítosz maradt fent. Az egyiptomi Oziris és Ízisz valamint szet és neftűsz, Ikrek, de nagyon különös kapcsolat van köztük. Neftusznek Ozirisztől lesz gyermeke, szet megöli Oziriszt, Ízisz pedig megvédi. Legalább ilyen bonyolult viszony van az Ugariti Bal, Mót nevű ikertestvére és annak felesége, Anat között. Az ószövetségben az Ikrek csak rivalizálnak egymással, Ézsó és Jákob, valamint Perez és Zarak. Zara keze jelent meg előbb, és a bába rá is kötözött egy piros fonalat a csuklójára, de Perez visszarángatta, és ő született meg elsőnek. szerűen rossz volt Ézsau és Jákob kapcsolata is. Már az anyjuk mélyében tusakodnak vala, bizonyára azon, hogy ki legyen az első szülött. Jákob úgy született meg másodiknak, hogy a kezével Ézsau sarkába kapaszkodott. Ami szintén azt jelenti, hogy meg akarta őt előzni. Az ószövetségi ikertörténetek után meglepő, hogy egy kései hagyomány Jézus ikertestvérének, testvérének nak nevezi Tamás apostolt, aki később Indiában próbált téríteni. Együtt nőttek fel, együtt dolgoztak az apjuk ácsműhelyében. Meglepően hasonlítottak egymásra, de Jézus isteni volt, Tamás pedig csak ember talán a dioskúrok története élet felkeresztény köntösben. Mani gnosztikus bölcselő is azt állította a harmadik században, hogy van egy ikerpárja az égben, aki időnként elhozza neki a kinyilatkoztatásokat. A sokféle iker mítoszt az bizonyítja, hogy ez a jelenség milyen élénken foglalkoztatta az embereket a világ minden táján. Szilágyi Márta összeállítását hallották. Két hét múlva jelentkezünk ismét. Búcsúzik önöktől. Pagaméri Anita, Sziráki Barbara, Bányai Géza, Boldog Dániel. I'm not afraid